تا خضاو خاوان یغن اللہ بی پرواب اکی اللہ کلن حریم من ساتی دخبری مالدار اینا پراخ اینا دی خضی لبا اللہ دادن بہتر خاوان ورکی دی خاوان لبی اللہ بہتر خضا ورکی وکان اللہ و الله اللہ واسیان حکیمہ پراخ اکمت والا وللہ مافی سماواتی و مافی الاردو مسئلہ دو توحیر بیا پیشکا الله اللہ لردی آغای چبر بی اخکاتاں وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَاً। وَإِيَّاكُمْ أَن تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ اللَّ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِكَافِرٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ د الله غنیین خمیده ب پرواز تعلی شوي وال الله ماض سواې و معافلار د خاس الله لرې اغا چې بردي وقططان و کفا الله یو اکیلا په د الله زی مدار که چری تااس دد خدمت نه کویخورآ تقاله نک دی اشا کوو غړ یز هب کومر به کې تاسو د مغز نهکن نهه یوهننااسې خلکو بیاخرین را بولی نورا. وادرخرو خلقوک قران دغاله نګدی الله به نور زین خلق راولی ها داننج ناز دی د کالا د باجا د یوزه په لسی ها دخرو به کی نشته سم ها دل الله خلا چال نه بگی نصیب کیو چال بکیو نگی کی. الله دېنم توفیق ورکین وکانه الله دې الله لا زالک قدیر اپدی بانی قدرت والا او چې چا سمره خدمت د دین او کو د قران الله او دنیا هم خسته کیو اخر هم خسته کیین منکان یوری د سوه بد دنیایاڅو کې را د لري د جرده دنیا, جرد دنیا فند الله نو اللهصل سو بددنیا والله خیه بد د دنیا او داداخلت دا وکان الله اومی همبصره د الله وریدن کلیدون کې دا هی سے خط مکه په دی دی او دی د نه دری محسته شوور کوي او دی کې د درې و بیان منافقان هلی کتاب و ممنان وهذا الزواجر ذكر كي زجرونة يا أيها الذين آمنوا ديمان خواندانو دا زجرونة اس مومنانو تذكر كي كون الشيق وامين بالقسط لقدردون كي فا انصاف انصاف با كوي غري شهداء لله قوائي كون كي دا الله دا پاران ولو على انفسكم اگر كف نفسو نستاصباني على انفسكم. علا د اضرار د پر راضی یعنی ک پتا سو گواهی راضی نو تب خپل ځانم گواهی ک اول والدین یا بمور بلار ول اقربین خپلوان وبانی یی کون غنی هن کچری مالدار او فقیرن یا محتاج فلا او اولادهما فلا اولا بهما دیکه اوسو مانی دي خیال کوی فلا او اولاد بهما اے فلا او اقرب منهما الیکو الا نذيره دې دوارونه تا ته د دې دوارونه تا ته نذيره جنګ وايي په نکه چمالدار وبیا احسان نه کوي غریب په خدمت نه کوي ها نو دی وځنا ته دا چې دا غریب مراد دې نذيره او مالدارم نو الله دې دوارونه تا ته ډېر نذيره بلما نه فلاو او اولاد بهما اولاد په معنا د مهربان فلاو نو الله او اولاد بهما ډیر مهربان دی په دروازه باندې تیګوای په مالدار نه کې زکه چې نازک دي او نرندې وګېر نه کې زکه چې غریب دي او محتاج دي نو ته بيدم را مهربان نه الله به ډیر مهربان نه الله به ستان حزياب خفه کیږي ولا ته تبع الهوا مروانیږي خوایش پسي انت اديلو چین صاف نه کوي واین تل وګچرېم وی تاسو د دینه او تو رضو ایا واولې د دینه یانې ملګرتیا ورسره پریده تلو معنا جباړه ولسو ایاز ټول بدن اول په ان الله دې شکا الله کان دې بي متا ملونه خبيران تاسو چې کوئ تاسو خبردار یا ايها الذين آمنو ا امنوا بالله آمنو امنوا بالله خاموسه نفقه دایو عالم او بهترین پورې کتاب لیکلو نابالېغو ورکوانی کی کتاب لیکله مصنفہ کی ورتځه کاوی ها یو ځلې دا چې سهار کرواني او غوي سره دا ډولم دی واګه ډولم کا رګي داتې درب د درب درب د دربودا شروع دا ها نو تطوسی او غو اوسړیم یي مصنفہ کدا ناغوی د دې مطلب دار یا ایو هلذینا آمنو آمینو بیللا آمنو آمینو بیللا وی مو مینه نو کلک شیک یا ایو هلذینا آمنو اے دې ایمان خاوندانو آمینو بیللا کلک شې د لا بدین باندې آمینو بیللا نکمو د رسول دا کوم مسلرا صداقت د رسول وَالْكِتَابِ الَّذِي كِتَابَاً أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ ذَرَالِګرې په خپل رسول باندې دا کوم مساله ده صداقت د قران وَالْكِتَابِ الَّذِي كِتَابَاً أَنْزَلَ مِن قَبْلُ جِنَاذِ الْكِرَامِ بَقُوا مَنْغَا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ كَانَ عُدْوَانًا وَمَلَائِكَةٌ دِيبُ مَلَائِكُ دَالله وَكُتُبُهُ بِكِتَابُهُ دَالله مَلَائِكَتِهِ مُزَاب مُزَابٌ إِلَيْهِ اما یت مذاب مجرور باشد و کتبہ کتابونو د الله و رسولی برسولانو د الله و یومل اخر پرز دا مجرور فقد ضل ضلال مبیدان و دایسرہ گمراه شو د گمراهی لری سرا یومل <خصف> اخر قیامت اس بات قیامت. بعد د قیامت مقاصد هر بعد یاد چرجه مکلل زواجر منافقان تو ان الذين بشكاکسان امنوا شيء ما نه راوله په خپل سو ما کفرو به کوفر کې کوفر بیا بیا چی وی دي په کوفر کې لمیا کو نه لا چر نه نه چی الله مومن شو کاذير شي مومن شو کاذير شي اول منګه وګه خد تا غادر او چټکا هغه پروبنه خليخه چې دوره وشي په کلی کې دوره وشي د جنیا سی تباک زانلا بشیر المنافقینا زیر ورکا منافقان اللہ بیان اللہم عذاب نالینا پا دی خبر آشی دی لر علی عذاب دردناکا ہا زیر واللہ ورکا داولی زیر کلکلی اسڑے پا یو کار بانی پلشی نو خلق وردی مبارک دی شا مبارک شا دستو کابی دی پارا ہا یو پیر پیل شی بیا پیل شی پا در انکال بیا پیل شی نو تا پوز دی مبارک شا ڈیر قابل سر ایخاں ار کالی پاس کے گئیم اوز پا ار کلاس کی ویسا دارت ستایوی اللذین آکسانیت تخیزون الكافرین آ چنیسی کافران اولیاء په دوست ایبانی من دونی المومنین بغیر دمومنان آنان آیا اب داغون ایندہم الیزت آ آیا لٹید دیس رائزاتو کافر لدید پارا زیچی رائزت من مشم سماجب برالرائی کی و مالی برالرائی کی تنخواب رائی پین نل عزت اللہ جمیع یقین عزت اللہ سر دے ٹولا دگے سن دی مجلس قوبل کی گرے تا عزت نہ ملایگی عزت نہ اللہ سر دین آ غکل کہو قرآن اوٹا اوس دیو دا خل کو عزت او چا چی دا گے رد کڑیو چا لے کم کہو قرآن میں دی مکوے قرآن باند اوٹ مکوڑے او این عزت من دنیا کی دین آ وا غکل د دین په نوم باندې او غستیو نن عوام سره کوته کیږي او هغه وی خبرې دی په غو مليانو پسی کوي وقد نزل علیکم یو ترته د دنیا باچې او بل ترته د قران اقوان د دې خوان چې چوالز نه غو باچې په با قبول نکې دا وخت د قران چې کله راضي او درس ٹیم چې کله راضي نو چې چا چې د قران سره مینه پاګه باندې سمڅه چل کیږي وقد نزل علیکم زمونږ استاد فرمایله علامه محمد طيب طاهری او وی چوديانې شوی نو یو استاد روانو مای چې د منطق رساله دا براتوي اگر تاسو شروع او چې کله دا شابان شروع شو او شابان ها دا لفرزه تیرې شوی مې څه نه باندې شو وی چې مای کې به خلق راغلی قران نه برازلی او زل د منطقونه وې ما مې ما خپل څه چې دا لارم وې ولی څه نه مای نور نشمټیږي وې مسلامه رالمه ویزان میر اورس قران لا دا یوجبه خوان دی قران خوانځي چاغسته ناغه په یی چی باندې داغه سره نموت نه کیږي دا خبره کمکسان شوکیان دی او چې دا سرخی سره په ګوري زر سرسری نو داغه په دماغ باندې بوجي په سرې بوجي لاف مینټین په سرې بوجي دا انګریزي کتابو شل مینټا نهی کته نه داغه په دماغ باندې بوجي او قران تا ټول ورځ ناشیا چې څومره وخت ییږي هغه مرخوان کوي دا جی با خوان دی الله دې څنګه وقد نزل عليكم کتاب الكتاب قطاي سرار علي گلي دې الله تاسو باندې كتاب کې ان اذا سميتمات الله دا چیکل وار هتا سياتون الله يقر بها شي كفر كلي شي پاغي باندې ويستعذوا دي اته كلي شي پای پوري فلا تقود ما هم ممكن دا ويسرا يستعذوا دي قران يا دونه پوري ټوغي کېري اغه خلک سره کې نه حتی یخدو فی حدیث غیره تر دې چې نوځی په بیان بل یعنی ینه قرآن خبره شروع کړه نو بیا ور سره کینا نو قرآن ها مینه خبره شروع کړه خلکو سره بیا کینا فشي قرآن پر ټوکی کوي قرآن ته زیاتی عمل وی یا ورته انفرادی عمل وی یا خلکو سره پدی کې چې مکه نا ان کو می کینن تاسو به ځن په دغه اوار کې مشلوم د دې په شان او دا حدیث کې مرادی منصب باب با قوم انه هو منهم چا چاچزان نه چا پشان کر اغوې سره وای من کسر سواد هم په هو ومنهم چاچره چا ډله زیاتکړه اغوې سره قیامت کې پسی ان الله دې شي کاله زموږه نو ریسمال نشته هم موږ سیرت دا غواړو چې د جماعت اشاعت توحید او سنت پنځ پیران چې ورته وای صرف په ډاله کې ځان شمار کوي ذکر قران سره محبت دې نه غواړي د خلکو نه نه دې تنخوا غواړي چیر اوټې غواړي وی راځي قرآن درته بیان کو دا الله دین درته بیان کو ایستینه غواړی لا او با باندې رادیو ورته زیاتی ویلې کیږي پرواي پاګه باندې نه یي صرف دغه غواړو د قرآن درسونه د قرآن خدمت د قرآن دکړه دا غواړو کالان د دې سب کې پاسه ایدا بهترین دلرا ان الله ویشي کالا جگدا الله خبری لري د الله کتاب زه ان الله یقینا الله جامع المنافقینا جمع کوم کې منافقان او کافرون او کافرون نره دي په جهنمه جنیا په جنان کې وندا الزینا کهسان یې تر بسونه چنتیدار کوي تاسو تاسوتاه تاسود هوادې سینتیزار کې چې په تاب کله مصیبت راځي وین کان لکم فذون کې چې ریست تاسود پارا بره مینا لاید الله طرفا قال هو یلم نکما کومه ایا نو موږه تاسود سره وین کان الکاسرین کې چې ریږي لرا نصیب برخه د غټي قال وی لم نستحوذ انو مسلمان چوي علیکم استاذ دین داد باندې ونامناو کومن او انای بچکړې منګه تاسو د بل نا هبل ترتوی منګه دفاع کوم مومنان په تاسو رات دل او وی ته میچ ګورې نه برازه پی ګورې داخه خلګري او کافر تو وی منګه ملګریو او دا کل یو سره ملګری شو کلب سره ملګری شي دیره پارا کسه پیدا راته بدوالو کې ميلال شو لهیکوم الله او پ سلو ک نه کوم په منستاسو کې یو ملقییا مې پرور دقی وال ی جاله الله اوچ نهګرض اللله لک فیری نه کافرله مومننینا په ممننا نوبانې سبي لا لار د دلیله یا د ممتیا منافقان یخوادي من الله تهکی تور ک الله سره پلکومان وه هو خاې هم دا لاوا زاه ور کې د دوکې د ل رام وضا قام وکله چودېېله ساتې موستا ذکر دمان د سات او ممراد نه عبې بنیقامموکو سال درريې سپسه چې کله ورته راضا لکه بدن خولو باسا را عبې بنیو کاه عبې بدننی کې اهم عبت هغهه مود نو داهمې ذکر کا او نورې پقیاس ادې بدننی ک نوی باده تی بدنی که هر یاو ده رازه ده زان باسه ده دین نفاره قامو کسال او دریگی سسپسه زان نا سی ناراست بوجه ده ده پاس دو نبه زمین جنبد نه نجنبد گل محمد گل محمد نرک ندرق ازمکا نرکی ده سی ناز ده او ناراست بوجه ده ده از بر باچه لتان. لطه ده از بر باچه لطان لطانو دیر زیاد لطانو <laughs> اعلان کوئی شی کم لطان یا اوی کې جمکی دیو براندی تا سدوڑی میور کلی دا شی کریا براندی تا را جمکلل نو آنو کرانو تیویلی ایچ دیر لطان نو خواگا پاک راغلوی کمنگلی اپاکی سراکلل نو کرانو تیوی وورتی چار چاپیر بلکی شی ووری بلک چا کم لطان نو اوی را مند اکلا راو تسکر ندوان نداغم سوزی اچی کم لطانو پادشو اوی چه جوڑ اخل کراشی منګو باسي اخل کراشی منګو باسي ها اغي اکبر باجاده په دوله کې میچ داخله ټانسي اوم داوی ها دا اعلی ټانی یو د توانو او غیدو امدا ونی نملاستو لټانو ها نو د یو په حیثیت باندې امره پره وته دي نو خپلې نشو نو په لار باندې بل څلې روان دي هغه ته هرور او ای ونی وراشه دما په خلګې دا امنه ټولکا ابل لاټ ورته دی ورو ګیران شي ګوره زم ما خپل باندې ګیدل میتي ازګه سپي ميتي ازګه له دور ته کور نه وي ولاته وایا دا دي لټانم پيکي چې زان از پين ميشي شړلې له 502 د دین د کار د پاره بوجي قامو کو سالا ودريږي سس پس يراو نناسا زان خي خل کو دا ولا يذكرون الله الا قليلا نيا دي الله لرا ماګه لګه زمانہ اني سوردي به زان شيخ جوړ کی او اور شيخي جامع به او دا ها جامو کې بټوټیو لګي وګد مسواک به پیدا کی او دا ها شونډین ما بالکل موټروي جوړه کی صفه یو سورہ دې تا کا چلبو کی ها بیا شي خولت شي خولد نه یار سخته ني مزاب زدينا بين ذا لکا دو پړق دې پمن د دې کلا الها اولای ندي خلق دې ولا الها اولای دا خلق دې یې نه مسلمانانو سره دي او نه کافر سره دي حدیث کی راضی من کان نظر وجهین فی دنیا کان نظر وجهین فی النار سوچي دنیا کې دو مغی او اور که سره عملګر دی کار کی دی په قیامت کې دومر دی او دا کی حدیث کی بادغ شانیم حدیث کی راضی مشکات کې مشتا کی ته مګردا کروان سالبی پشان په شان دا غا لومبړي چه غا کړي یو خاوروان یو کله بل خو یادار دی بې دی کغه بيزي ها وا راول لیکل يوي رامي ته منډوي وكله بليتا چکه مكي حاجت پوره کي گناغي تمندي وي داس مكيګا و ميز ل لله دنیا بدل شوا ارسي له نم بدل ک حاضر کي قران نور الله مرقدو اصول سنت بغیر کي 138 صفه کي ها ډير دو غمل فاز ویلي دي او ډير خفګان ښکارا کړی وها انا في زمانن اوی ارمان مانگا پداش زمانه کې پیدا شو تبدلتی شریعتو خلقو اغا شریعت بدل کرده و جعلو لعبادت زریعتن للمعیشه ده عبادتی زریعتن گاتی کرده ولی ده و وزاول الفاظ صحیح ده لنیتی ردیه او صحیح الفاظی ده غلط میت دپارا کی خودلو صحیح الفاظ بوئی ونیتی غلطی فستحل الرشوه ده بیسمی نرشوتی حلال که پا نونده هیدیه و تخفیبه نیچه داخو تخفه دا داخو رشوت نوی والقتل بیر رحبا قتل لی نونده رحبا و دا یری کی خو دا چیره دا دنزو یری دا منزو کمی ملکو و زناب نکایی زنا لی نونده نکا کی خو دا زناب که یرد آخو همه نکا کرده دا او نکا به نیترلی و ریبا بالمنافی او ریبا سود در د منافی و کی خو کداحو منافيري او دا خو پیدا دا وال مغني بالهادي سندرګو ديغه ودينن کي خوده چيخه خودي وي والمطربه بالقوال اغه دول او ستار وغيره چي ويغه تي د قوالن کي خوده والمداهنه بالمسليحي اغه ناراض تا بوجي دینن دمسليح کي خوده چي دا ډېر مسليح سره وي په چاپ خو او بدو کي کار نه ساتي وي والخداهته بسياسته دو کې د نوم د سیاست کې خدای کوي به دوکه وې د ډېر سیاسي شړې وي او دا سیاست باندې وي خپوي کې سیاست دان دي ولکه اتمانه بالمصلحه حق پټول له نوم د مصلحت کې خدای حق به پټي وي را دي کې مصلحت او اصلاح وي وشیرک بالله لازم به تعظیم لولیا الکرام شرک له نوم دا غا تعظیم کې خدای چدا د اولیاو تعظیم دي ولا عبادت للقبور للم... للم... شیوخی و شیوخی بتعظیم الهوما عبادت د قبرونو او دا بزرگان لئے تعظیم نمکی خودو والجادلی صفات الله تعالی بتنظیح دا اللہ دا صفات انہیں انکار کیوئی دا تنظیح زکوما و ایس بات صفات لہو تعالی بتجسمی چی دا اللہ صفات ثابتی نوئی دا مجسم دے حالکتی بیدتیان ویلی اسم آگا بیدتی جو اندے رے ہاں چی اللہ میتنی تیمی رحمت اللہ لیتا مجسم په خپله ډولهې د وال ب دته بسونهدي ببد تی نم الله سن کې قوو په بد دلو الله تعاللا شریت داه و رافول کالیما آن موازی بدل لې کلمو لړ دپل اوځایونونه وسيلهمون ل نه ظلممو یمن قلين قلیون پوه ظالمان چې کوم د تووا وختل هرسی لا نو بدلکه دنیا بدل شوه و یار بدل شو یا ایوھا الذین <سؤال> آمنو اے دی ایمان خاوندان اولاد اتخذوا الکافرین مناصری کافر او لیا په دوستي باندې ميندون المومنین بغیر د مومنان نه زجر ورږئ اته ری دونا اراده کوي تاسو انت جالول لله چوغرزو الاله را علیکم پزان باندې سلطان ہمو بینه دلیل قران ان المنافقین دې شي کا منافقان فی الدرک الاسفل پلانی طبقه کې وای مینا دورنا ذتبا غلان دي درجه ملاويږي ولان تجد له النصر اشربن ميمي دل رين دادي الا الذين مغر اكسان منافقتي کړي واستو بوباسي نو سلو شرط ني دي تابو تو بوباسي اگسان چې تو بيستان واس له دوين درثي كامل منافقت نه خلاص کو او درين واتسمو بها بالله مانګول په کتاب دله کتابلی منګلی لګئ دله کتاب به مننی او سرم واخله دی نه هم للله خاالې کوین لرا الله دپارهدنین چې کم کوي د دییم کارو په اخلاص ب او د لا په او د نوم د پارهه بین نه کوین داد مومنانو سره دي جماعت طرت پیش تنظیم طرف ته چې دا د تنظیم کې داخل شو چې دا سور شرتونې هممنل او تو د منافت نه خلله وَسَوْفَ يُوتِ اللَّهُ ذَرِهِ چُوَرْبِكِ اللَّهَ الْمُومِنِينَ هَ مُومِنَ آنُ لَرَا عجراً عزویماً عجرًا لئی ما یفعلو اللَّهُ بِعَذَابِكُمَ ما دا دید ومانی دی یو ما استفحانی نمانه دا ما یفعلو اللَّهُ بِعَذَابِكُمَ سکِ اللَّهَ پَعْزَابِ تَعصُبَانِي دویم ما نافیا ما یفعلو اللَّهُ بِعَذَابِكُمَ این شکر تم کچریتا سو شکریستے وی و آمن تم ایمان امرہ وڑے وی قدردان پویام جیتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجهر بسوئی من القول الا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً إن تبدو خيراً أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدونا ان یتخذو بین ذالک سبیلا سورة نساء دری حصیو اول حصیٰ کی شپارس احکام ذکرکول بین الرائیات او دا اول حصیٰ اوپنزوس آیات نوان دریمه حصہ کې اته احکام ذکر کول دینل رايي ور رايي اودا د 129 ايات پورې وا دریمه حصہ د اخره پورې او باندې کې بیان د درې وډالو منعومن علیهم مغضوبن علیهم او دعال لین یا بل اصطلاع چاہی کتاب تا مومنانو او منافقانو تا زجرنی ذکر کول د منافق زجرن شروع اوې تي قادی منافق یاد کو چې د دې لاندې طفقه دا وکافرون هم لاندې درجه کی دی. لا يحب الله الجهر بسوی من القول الا من ظلم زمانكم خلالی قیمه مين انک الله فذورا به خبر لرا د وینا نه الا من ظلم مگر په چاجه ظلموشو د دې یاد نه کی چې چادر درته باد خبر اوکلا چا درته کنځه لوکلا نو هغه تکانځه لوکا اول دې کې الله فرمایي سورته انعام آډ نمبر 108 او والله تصبلله ځنا دونا مندون الله کنځلی م کو کسانوته چ ب ب الله, عَضْوًا اللَّهَ نا نور خلکه په یص الله ع ب غیریل منکنځلی بکې اللهته دوجې دوشمن نه په بیل م سره دلته مشرک ته کنځلی م او دغه یادونه معلومیږي چې جادر د گندلو کړل نو گندلو ورته وکړه د دې وجع زمان محترم فرمایل چې حضرت شیخ القرآن نور الله مرقدهو بیان کړو چې پندایږي کله اجلاس وبای کې دیشات جماعت دیشات توحید او سن او علما راځم او سیمال موتا باڑے کی خبره نو نشاتې پاسې د واغو تقریرو کو داوی من ته مشرکان وینو منګه ورته مشرکان وایو او دا آیته پیشه لایو حب الله الجهر بسوی من القول الا من ظلم او دا خبره کولو د دې کې شیخ رحمت الله علیه ورپاسید او اور دې کرام مطلب دې غلط بیان کړو په یاده مطلب نه وی او سورته انا میا دی به پیشه بلکې یاده مطلب دې د دین الله هی بول الله الجهر بالسوی من القول الا من ظلم د سو نه مراد د شرک کلمه دا د ظلم نه مراد ظلم نه مراد او کرها مجبور او د دې دا مطلب دې كي مسلمان دي او دا كافر و پا قبضة كي کافر دي كافر و ارتوي شعبا دا كفر كلمة و دا شر كلمة و دا شر كلمة و دا شر نو کمال شو شهيد دي او کنا دا خفلزان دا بچاو دا پالا دا كفر كلمة و خواقه دي ندا دا كفر نو مجبوره دي پدا وقت کی کوئی نو خیر دی پروانشتا لگا صورت نحل کی اللہ فرمائی سوار لصم سی پارا نمبر ایک سوچی مان کا بھرا باللہ مین بادی مان ہی جا چکو برگ پالا با نے رسد ایمان پلنا الا من مگر اچھا او گری حاج مجبور ش و قلبو متمئن بال ایمان او ضد دد متمئن او پ او کافر بسرا ولاد اگر تو اشابد کفر کلیم ہوا وی ویلا والله کې منشر را بالکو فرسااد را نه لنا اچا چې پران استعمل لکو پرسینا پهلی غضبې نه الله پهی بانې غذاب د دله د طرفهله هم اذااب و نظیممه او دیی لرې عذااب ل نو عاضاب دوی لر اللهتیار کې دی شیخ رحمت الله علیه شکلا بهان بس کو موضوع یو شروع غابل بدل شوم شکلا شیخ رحمت الله علی کی نسته نو شا سے پاسه د هغه خبره شروع کړان چې زمونږه ونده کې زره علما راځم شي نو د ټوم رکار نشکوله دل الله دومره علم په قران ورکه په قران دومره پویږي هغه به ترين ملګری دی یو بل نه بخفه کېدل نه یو بل سره رادین پیوگو به مر سره هغه خپل د یو بل صفاتې شروع کړل اوی شیخ رحمت الله علیه پاتې زو دا غو د تقوا بیان لا یحب الله الجار او زمانه کوم او دا معنا بیا وی قطربن نحوی دایو قطربن نحوی دایو علمو محمد ابن المستنیر دا غ او قطر به ورته یی بي. قطر بو یولغون دی مردای د چتی یا چتی را یا چتی پشان بیر ورتی پایتی په پا خواو د سبق طریقه دا وا چې استاد به شاګر ته سبق وی نو یو یو شاگر ته یو یو کتاب ولین او طریقه و دا وا چې چا با درسګا ته ورادنن کم شاګر براګ نه هغه کتاب کې خودو او بیا بل راګ نه هغه کتاب کې خود دبلا کاوی به یو ډیره به جوړ شوې کتابونه غا ډیره به نو استاد بچراغه نو داسې به یونی ول اوچت چت به کړل لانی تر به برک او بر تر بلانې شو اغلان کتاب چې و او بر لا پته و چې دا ټول مخې خو د اول نمبر د تدې نو کتاب رواه سو راشه دا دچا کتاب دی بیا ورغه دا ته کتاب بیا بل لغشان دا, دا طریقه و نو محمد ابن المستنی را اغا با تولشپا متعلیه او کلا سار دو بانگ سار چی بکل خطو داگه تینکی اغا با کتاب اوڑا او پاگا تختبانی بیٹی خودو روزانه بل اغا داگه تریقه وان او تولشپا با متعلیه کولا اغا تا اللہ بہترین علم ور کلو نوستاز وستی ورزی ویلی وی انتا قطربو تو قطربی اغا چی تی آمر گئی شوختی پاکستان خوړو سمس کې نه شو په سبق کې روزانه اول نمبر راځي هغه ځان عربيا قطرب ليك د ډیر ني نه چې استاد را تداله لیدا ها دا آ علماء زګلا کانيو کړي چې د استاد هغه سخت خبرو هم بخوګه لګیدا لا يحب الله الجهر بالسوء نخفئ الله بظوره د شرک لمان من القول دوینانا إلآمأن سولمگرہ اچا چی آ سوګو کې مجبور شاو وکأن الله دې الله سميع ان علي ما يريدن کې پويا ان دو خيرن کې جر اختيار کوي مڅ بیان د توحید کلمہ د توحید دا غوړل او ته په یا پروايي دي لره او ته په یا مخلووی د شرک فَإِنَّ الله ی الله كان د افو مافی کوون کې تاقد قدر دله په دشمن ستابان دی انلهنا بش کا کسانان پورونه بالله چین کار کي پله رسول پررسلا نود اللَّهِ ویوری دونا اراده لي فرق و پلوونهای نومننو به بعضې نه ایمال لرو په بعضو باندې ونا پروپې بعض او انکار کار کو د بعضوونه د خپل تبیت الم دی او د خپل تبییت ممسله شریعت دی نو د خپل تبیت دی کالار را ته س هغه نوه خو چې زما طبت باې کومه خبره ساب هغه په منم یوریدون را د لرنیت ته ښیزو جونی شي بیا نه ظکه سبيله په من اولئیک هم الكافرون حقا داکسان امدید کافران یقینیم وآتت نا تیار کر امیرین الكافرین کافران لران عذاب محین عذاب شرم ان کے والذین آمنوا آکسان جیمانی راولے باللائی پا اللہ باندی ورسوله پا رسولان دا اللہ ولم يفرقو بالدنیونکو بین آخد منہوم پمیندیو تنکید اولا یکسو فوی دین دا که سان زره چور وکید وی دا وجورهم بدل لی تدنی وک ان الله غفور الرحیم او دې الله بخون کې مهربان دي دې پورې منافقان هم زجرونه او زه دې غنه اهل کتاب ته زجرونه ذکر کوي یس الک انل کتاب اهل الکتاب غالی تن اهل کتاب تنزل علیهم کتابا دا چرونه کی دی با نیو خاتو یا یو خغم مینا سماه اید اسمانا او دا خالی وستانا استانا و دا ته بوزونه کی دنیم ګره نو حاله دای چې نبی علیہ السلام بیا تنګی اید اسمانه خو کتاب راول کنن فقد سالو موسی فدا اسرا ته بوزن کړو د موسی علیہ السلام نا اکبره من ذالک الو اد دینا پهقال دي نه الله اوخوا منته الله جاهتنکاره پهخد هم مصاح قدو نولدي لرا چي مو بزول م په د زلم ددي یا سو قهتندر د زلم او دا لممه دا ددي ووجه الله راګپل پهې باندې زلهې ځ کاکړ د خلکو چې دا درج نو چې الله په دنیا کي دغ دجه غختله زانی صاحب او دغه درجه نه الګا دغه درجه او انې چې کوم درجه نه دا غي نه ځان می ثم تخذ لایلا به ونی سکیلرا په خدای دوبه من بعد ما جہادهم البینات رس دغه ناچرا لدی د ثکاره دلیلونه وانن ذالکان وافه من کل د دین وان ته موسی سلطان مبین ورکرمی موسیٰ علیہ السلام تدلیس کارا ورفانا اچد مکا فوقهم تورا دا پاس زی غرد تورا دی میسا قیم بس عب دوا دید دوی دو دی وقلنا امیوی لهم دیتا ادخلوا البابا زی دروازیتا سجدن پا دب وقلنا لهم امیوی دیتا لا دو زیادی مکوئی پس سب دی بسکار دو خیالی کی واخذنا منهم میسا اقن غلیجا وَا مَرِئْتَ الَّذِينَ وَعَدْنَا عَذَابًا سَخَطَ وَعَدْنَا دِيَغَسْ دِوَانَ آغَي مَاتَكڑا داوی نِہاز یونوک وَبِئْمَانَ نَقْضِہِم مِيثَاقَهُمْ نُبَّ سَبَب دَمَا تُلُدُ دِتِوَ وَتُلَرَان وَكُفْرِهِم وَكُفْرُ دِتِ بِيَآتِ بي اللّٰهِ پَاس تُنُ دَ اللّٰہ وَقَت لَهِمُ الْأَنْبِيَاءَ وَجُل دِتِ پِیگَمْبَرَانُ لَرَان دِگِری حَقِّن دِ یڅونه زمنګا په پردوخي بل الله او بلګې مہرواله دی الله allele a pa disuno banid ku frem pa sabab dukhu por dadahi wala yu'minuna illa qalila dadhi yawman ada da wala yu'minuna ni'man ra li qalila دسارین اون امن وقت پرو آخرہ او آخر کی کفر ہو گئی دیمہ مانا پا لا یؤمنون ایمان نباولی اللہ قلیلا مگر پا لوگو احکامو چه بازی منی و بازی نبنی لیکن سورت بقرا فچسی آیات کی دیر شیو و بی کفرہم پا سواف دو کفر ددائی و قولہم ویناد بی علا مریمہ پا بی مریم بانی بہتانا نازیما تحمت لئی پا غیلوی تحمت لگو لئیو وقولِهِم وِنَاد بِنَّا قَدَلْنَا الْمَسِحَانَ چې بیشِ کامنگا قدل کرده مسیح لرا عیسى ابنا مریم آئی شاہ زید مریم رسول اللہ رسول داللہ ری وما قدلوه نی وجل ری دلران وما صلبوه اصول ابوه نی پانسل تخیجو لی دلران ولیکن شبیح لهم لیکن اشتباه شوی دی ده دی دیتا نی وجل ری او نی پانسل تخیجو لی او اسی شک پی را گلی اشتبا پی را گلی دوی یو پوجی ورنووته وی حیسی علی اسلام پسی او د دا حیسی علی اسلام خونده شو پشکل کی حیسی علی اسلام اللہ اسمان توجد که او داو ساره دوی رانی ولی دو وجلی دی نو شک پی دارا گلی چی منگا حیسی علی اسلام ملکو شو او چی منگا او زمانگا ملگیر خوبه تا مونه لگی دلا یا مخفل ملگیره وجلې ده یا میسا وجلی ده دا شک پا دیرا گلی ده او زمانگا استاذ یا واقعا ذکر کولا گیدو گندولو میلی تا یو سڑی تو پیچی ازان سراغستی دیدی ری میخیقشتا او چکل اتلی ده نو هان سراغ یو زیادی داشان یو زیادی والدان یو دوسیو نو هغه دوس کر او غلې به شپشي او په ناوخته نو مغه دې ویلي دې وزمبا سبا د غندل میلي تا او زبضان لسار وې خلن به سیم ځان سره وړي دی ویخه نو دې بار ناز دې دی وډې کی او دا خدان او خاون سلاکه اچرا دغه کور کې حل نه ویلې چې زما پلانې کرا زم ما خدا سي چلبو کو چې دی و منګا دا شپی ملکو علال بیکو دا تسریبتی والو. بیاوی شرطو غرزو زکا پتا نلگی. نی کوروالو تا پتا لگی چی دوی کرتا لگی. دا زی دوستانا کم تیخی گی چاگا دو کبازی. دا سلاکر دا دا خبرو ریدلی دا. دوڑایی چسنگا دا. نو دا داگی سڑی اوزوی دا اوغدتلی او بولا. پاٹیو بکاو دا شپی. ارې لا تللې نو ډېوډې کې دې ملاتې اوسه ونه وخته او ډېوډې ته دروازې ډېوډې نه بار شي کومه دروازه هغه ته تاله د بار نه والیږي ندی د پاره چې مشبینا وخت راشمونه سبا مور پلار را پاسوما اوور ور بورته دبوما وبس دې نه تاله کړه کولای به کومه ور بشه مو سمبلم بیا نهه تللې اګيده خبره کې کله کړې ده نو ډیر روانشي له غو دروازې لراځي چې دروازه کتلې بار نه تاله ده هر انشي دې چې وسه چلو کما وشور نګولې او خيارو اګلته یو نه واه توتو هغه ټټه برخه تلې د شپې چې هغه د خپلې دې نارمو پرلاري داغه څه دا خوونشي دوی کار سم کړلې ډوډۍ کې دتا دې دتخه دلې لري چې خپل انی مینا او خپل یا انی می ترڅې دلې راغځوي راځلې او کاټې دلې تیار پروتې سمګړې بساي کې لاسې ویلې چې سبا پروت زم دلته وو د شمنو آی کې لاسې ویلې او دا خپل خاون لګیا دې چې چړکې تیرې آی تیرګلا او د زی په مریبا نیچاله کې خو چې دا غمل چاळेږي خداوالعلیک خو دې ته په جیبونو ولاګو ته واجبونه کیسه نو په بڑا ولاګو ته واجب ها بڑا کیسه نو ویمن لاټې ناړا چې لاټې نه راوړلې او لاټې چې کپلې نه خپل ځیه پوینه کې څور پروتو دې برتوت کې ناس ته غمل ما اورتننداره کې ګوري خو دې ته په دنه لې چې دا مونږ غمل ما نو سوې نه په داو کې غو جسار شه رناي لګې دلې چې چې زيراله شلال کړې مه پولیس رال چې پولیس رالنه پولیس خو بیا غوالنګ شي چې مخه کم خواو څنګه لال کړی دی او دا څنګه چلو پلان چلو دا داته بوسنی آی خو بیا دی تنګوري راشه دته ها ساول بندوبو زکو بیا ورستو ګورو ناګه باندین چلون زده کی نو کته یې کله یو خوا کله بل خوا اړوي را انا دیکی دا خبری کی گی دي ام سره آوی سر ایسی کیوم را گلی ری برا دا توت ناؤاز شوی ری که ما خلاسو لیشنو زبا در تالوی ما یو خوا بلخوا گوری یو خوا بلخوا گوی چی دا آواز کم زیناو شو ده آوازو که که ما خلاسو لیشنو چیز در کش مال درته تو بیما زدر ش درته در تو اوی کم زی کے برا توت کیما اوی کتلی را کشوی وینه که خلاصو لې میشه نشي درګوشم یرا کوشه خلاصو لې نشو دا کوشه حالي ورته ویلې د دې زما د مرګن تنظیم کړو اودا که شان چل شو ځي هلال کړې دي ولیکن شو به هلم په دې شک راغلی اشتباب شي دا ها وان الذين في شكا غسان اختلاف في اختلاف او چې والدې عيسى عليه السلام کې لږې شک منه خامخه به شکې ودنا مالهم به منه علم نه نشت دیلرا پدیبانس دلیل ان لا تیبا ظن مګه ثابت دارید ګمان و ما قتلوه یقینا ندی وجل دیلرا پو وجل یقیني بر رفاهو الله بلکی چکڑے دیلرا لایلی ځان دان وکان الله دی الله عزیز حکیم غالم حکمت والا و ان من او نشه اهل کتاب نا الا قبلما دی بی بی هی او موتی هی ته خیال دی کې اوسو مانی دی د بی نا مراد الله دی هی کې زمير الله ته دی او موتی هی کې زمير او دې کې دعوي ته دی, دی نو ماندا الا یومن نبی هی مگر ایمان براله الله قبل موتی ہی مسکی دا اکپل مرگنا لامل شیبانی اپا اللہ با ایمان راوڑی دویمہ مانا بیہی کی ضمیر اللہ تا موتی ہی کی ریشا علیہ السلام تا نمانا تا ایلا لیومنن نبی مگر ایمان براڑی پا اللہ بانی قبل موتی ہی مسکی دا مرگ بیشا السلام نا دویمہ مانا بیہی کی ضمیر اللہ تا موتی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا مانا تا اِلَّا لَيُؤْمِنَنَ النَّبِهِ مَگر ایمان براؤڑی پا اللہ قبل موتی مسکی دو مرد نبی علیہ السلام نا اولا منشوئے نئی عدوی پر ایمان راؤڑی سلورمہ بیہی کی ضمیر قرآن تا موتہی کی زمیر کتابی دا اللہ لی امینن نبیہی مگر ایمان بر آ لی پا قرآن قبلا موتہی مختی دا مسخب keenنا یا بھی ہی کی زمیر قرآن دا موتہی کی عیسیٰ علیہ السلام دا مانا دا اللہ لی امینن نبیہی مگر ایمان بر آ لی پا قرآن قبلا موتہی مختی دا مسخب Truck Je Accident السلام دا بلا مانا بیهی کی زمیر قرآن تا موتی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا مانا دا اِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِيهِ مَگَرْ اِمَان بَرَعْبِ قُرْآن قَبْلَ موتی ہی مَسْجِد مَرْقِ دِنَبِهِ الْاِلِي سَلَامْ نَا یا بیهی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا موتی ہی کی عم محمد صلی الله عليه وسلم تا مانا دا إلا يؤمنن نبيه ما جريمان برعلي محمد صلى الله عليه وسلم قبل موت ديما خير مرد نبي اسلامنا يا دوalke زميري عليه السلام تا الا يؤمنن نبيه ما جريمان برعلي بيسا عليه السلام قبل موت ديما خير مرد بيسال اسلامنا يا يوك زمير النبي عليه السلام تا او ديم بيسال عليه السلام پا نبی علیه السلام قبل موتی مسجد مرک دیشا علیه السلام نا سو معنی شوی عطم معنی شوی و یوم القیامت نورم پا گشتا و یوم القیامت پا رزد قیامت یکونو علیهم شہید نبی علیه السلام پا دوی باند گوا ف بظلم من اللذین سبب دا ظلم دا کسانونا حا ذو چی هو دی نه حرم نارام کړي مني عليهم بدی با تو هی بات تو هی بات ان پاک وهن ند لهم چرا حي شی وی دیل را او بسد هی منس دی ل الله اي و سبب دو باندول د ته هی خلق لران كثير اندير واخذي مور ربا غسل د دوی سود لرا سود خورمو وقد نحوانو بدای من منسي ود دينا وَعَقْلِهِمْ عَالَى النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وراګ دې مالونه د خلکو لپاره په باطله طریقه باندې و غلطه طریقه دا د صاد مال, س... مال نه دا بل سره تعویز مال نه او دا د او دا د بل و عت تنال للكافرین اتیار ګړې مې کافرلرا منهم د دین عذاباً الیم عذاب دردناک و سسول د ایمان ذکر کوي لا کې رای خونا لیکن مضدود ف لیل میں پم کې من همم ددناولمو منونه مومنان ی منونه ایما لریبیमा اونزل ل کا پاس جنال شيتاتا پ منی وما اونل من قبل ل کا پاس جنا شي پخواستاننا پخوانی کتابونه مننی وال ممی نه سوعات وَالْمُوْتُونَ زَكَاطَ وَالْكَوُنْكِ دَ زَكَاطَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ایمان لَرُنْكِ بَاللَّهَ دا کمه مسئلشوا اس بات توحید او بل والیوم پور پورد رسنعی ای ایمان بالآخرت او بما انزل ایلیکا بایک اس بات در رسالت و صداقت در قرآنو اولا اکدا کسانسنو دیم زر رجور بکو دیتا عجرا عزیما عجر انَا او هِنَا بِشِکَمَنگَاو ہِکړې رہی لیکَ تا تا کَمَا او هِنَا إِلَى نُوحِ هِنَا لَگَا سَنگَ چِنِوا ہِکړې وَ نُوحِ عَلَيْهِ او پیغمبرانو د رُسُل د پیغمبرانو د رِسِل سِلِۍ دُنیا د الله رعلی گلی دی یو سِلِۍ د نُوحِ عَلَيْهِ د آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامْ نَ پدې کې صرف امر بالمعروف نهی عن المنکر پکې نه وو او خلکو تصرف زیری ور کولو دغه د نوح علیه السلام نوالا ترموسی علیه السلام پورې وای په دې زمانہ په دې وخت کې چې څومره انبیا راغلي دي هغه وی رد منکر دی په جبه باندې او دریمه سلسله د نوح علی السلام د موسی علی السلام د نبی علی السلام پوری د دې زمانه کې څکه انبییاء رد منکر کړي دي سره د سنان او سره د تورینا jihad ونم کی وی لري په دې زمانو کې د دې دری سلسله الله تعالی غلې دنیا ته د نبی علی السلام د وایي تشبيه ارے بنو علیہ السلام سرور کلا زکہ اول پردمن قربانی حضرت نوح علیہ السلام راغلو اوسنګ چی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیف ابد الواہی کی هغه وګت روایت ذکر کئ او بیا د نبی علیہ السلام د وہی تشبیہ د نوح علیہ السلام سرور کئ نوو جام دا چاول ردمن قربان حضرت نوح علیہ السلام کړي له یعنی ستا وہی پہچان دا چارا جاګر دمنکر کوي او ته برات دمنکر کې دانې د چیر په اول ب په امر بل معروف شروع کې نا اول ب رات دمنکر شروع کې لا اله الا الله ان ا اوه نا الهکا دي شکا منغو هی کړي تا کما اوه نا الا نوهم څنګه چوي میکرو نو عليه السلام تا وان نبينا بغمران د من باده رسل دنا دينه مين قبلې <زكاً> رد دیگرد منکرو دا اہم کارو او د دین اهمه سه را رد منکر وا وحینا الای ابراهیم وا وحمی کړه دا ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام تا اریصا علی السلام او یعقوب علی السلام تا والاسبات دا داوید تا اریصا علی السلام او سلام سلام تا او یونس علی السلام او هارون او سلیمان علی السلام وا دیناتا عود زبور اور کریم داؤد علیہ السلام تسبور دسر اسہ حفظ ذکر کلا کتاب ذکر کو نور سرے ذکر نکو داذ کا دا چہ نورو انبیاء سرکم کتاب راغلے ہو ناوی کڈی خلق کو انکار داگین دیر خلق کو مان او او منی ہے کہ دا پرے کتاب دے زبور ن انکار شیو اور رسول اللہ نور علی رسولان قد قصص ناوم بتاغي سرا بيان مكره ده دوی علیکا بتابان ده من قبله بخواه و رسولنا بخوا و, رسول و پیغمبران رالي گل منه پیغمبران لم نقصوص هم چه بيان منه ده دوی علیکا تابان ده دا انبياء و تعداد الله تمعلوم ده او دا اغيه پو تعداد بانده الله پویو جو سمران بیارا گلی دين او سمران الله رالي گلی زکا علما دا قطعی خبرانی شکوله جو سمران پیغمبران دی بلکه دا و سلیر کا مزیاد پر وی اولاد سلیری رضا کوم زیات ورسره او دا الله هغه سړي عمر رضي الله تعالی عنہ زمانه کې یو څېلاب راغله उपाय کې د ډېر انبياو ها جوسیم راغله د دانیا علی السلام هغه الله شوم پکې هو عمر رضي الله تعالی عنہ تپته لګیدا اغه نوو خامانو ته چې مختلف په علااقو کې خبرونه کئ مختلف په علااققو کې خبرونهو که نل او چې چاته پونه لږ د شپې دانیال ل اسلام هغه بدن مباره کو دفن پتا اجرا پا کم کی دی او پته چاته نه لږ چې په کوم علاقه کې دفن کو خل په تدا پ نه لږ ځکهغته بکه پته لې دله چې دی دی نه د شیر کو اه جوړي چې بیا خ مکه بیا رضان رضوان چې کومه ولاندې شو دغه خلکو س ادب شروع کړی عمر رضی الله تعالی او دوی خولاروله وکلم الله موسی تکلیما خبرې کړې وی الله موسی عليه السلام سره خبرې پخپل باندې بیا بیا رسول هم را لګل بالا رسولان مبشرینا ذری ورګون کې منونکو ته و منذرینا ير ورګون کې نه منونکو ته لیکن اللہ یشهد بما انزل الیہ کا با اسبانی چرالے گلی ری تاتا کہ خلق تا ملای منیو کنی منی اللہ بیان کئ چہ تا مسئلہ بیان کی خلق وی چداڑو ملان دے آ تا کہ خلق منیو کنا اللہ دل کوروے لیکن اللہ یشهد بما انزل الیہ کا با اسبانی چتا تے را لگیلے ایپا توحید باندی دار اینگی سورة راد آیت نمبر تری آلیس دیار لسم سپارا کے این دہو ایلم الکتاب آسو چاو سرائیلم ده کتابی آلتی شہادت دا اللہ زکر کا پریسالت باندی سورة دیونس آیت نمبر تری پاندی شہادت دا اللہ زکر کا پیزباد دا قیامتا